Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er fredag den 17. marts, og i dag skal det handle om redninger, chefskifter og renteløft. Den kriseramte First Republic Bank har nemlig fået en redningskrans. Danske ISS's topchef siger farvel, og ECB holdt i går kursen og hævede renten. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Sine Tarp. En stribe banker går sammen om at redde den kriseramte First Signature Bank i USA. Det skriver flere medier herunder Bloomberg. Bankerne har besluttet i fællesskab at skyde 30 milliarder dollar ind i First Signature Bank for at undgå, at banken krakker. Og redningsauktionen her den tæller blandt andet banker såsom JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup og Bank of America. I en fælles meddelelse fra redningsbankerne lyder det. Denne aktion fra USA's største banker afspejler deres tillid i First Republic Bank og andre banker i alle størrelser. Sammen har vi anvendt vores finansielle styrke og likviditet i et større system, hvor der er mest brug for det. First Signature Banks aktiekurs er væltet ned på børsen i løbet af ugen, og det sker efter, at to amerikanske banker krækkede i sidste uge. Der bliver skiftet ud på to chefpladser i C25-selskaberne. Jakob Aarup Andersen har opsagt sin stilling som administrerende direktør i ISS, og i stedet skal han være topchef i Karlsberg, det oplyste selskaberne torsdag eftermiddag. Jakob Aarup Andersen tiltrådte stillingen som den øverste mand i ISS tilbage i 2020, og i en vesterkrise har han længe været kendt for at skære ISS's forretning til. Oven på nyheden om Exeed faldt ISS aktien 7% i torsdagens handel, mens Carlsberg vandt frem med 4%. Jakob Orup Andersen understreger selv at han forlader ISS tidligere end han havde regnet med, og samtidig erklærer han sig enig i Carlsbergs strategi og beslutning om at forlade Rusland, skriver MarketWire. Der var ingen slinger i valsen, da den europæiske centralbank torsdag kørte rentekanonerne i stilling og hævede styringsrenten med 0,5 procentpoint. Efter bankkrak i USA og en spirende uro i svejsiske Kredit var markedet usikker på, om løftet ville blive en realitet, men det blev det. På dansk grund valgte Nationalbanken efterfølgende at følge trop og hæve renten med 0,5 procentpoint. Og renteløftet vil påvirke nogle danske boligejere, som kan opleve stigende renter den kommende tid. Det skriver cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe julborg i en kommentar. Han skriver: Det ligger lige nu i kortene, at der kan vente en endnu højere rente fra boligejerne med variabel rente på lånet den kommende tid. Den kraftige stramning i pengepolitikken med renteforholdelser fra centralbankerne ligger bag, skriver altså Jeppe Julborg.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 Du kan som altid følge dagens nyheder på euroinvestor.dk og høre med på Millionærklubben, som vanligt går i luften kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.